Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salətu və seləmü alə əşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihə ecma'in əməbə Bu günçü mevzumuz Allah'a çoxlu And İsməş barəsində olacaq Bu barədə necəlib? çoxulu and içmək barəsində nə gəlib? Və andın tərifini də əvvəlki dəslərdə demişdik ki, müəyyən bir formada andın tərif odur ki, müəyyən bir formada əzəmətli olanı, yəni Allah subhanətə alənin adını xatırlamaqla hər hansı bir şeyi təsdiq etmək. Yəni forması da üç cürdür ərədində vallahi deyirsən, billəhi və təllahi, üç formada. Bu formada, bu xüsusi formada, əzəmətli olan da Allah subhanət halədə, Allahın adını çəkməklə istədiyin hər hansı bir şeyi təsdiqləyirsən. And içmək budur. Və nə üç müəllif çoxlu and içməyi tövhid fəsilinə gətirib, tövhid kitabında? Çünki çoxlu and içən şəxs sanki bu and içməklə həmin andı dəyərsiz hala salır. Əzəmətli olan Allah Subhanatan adını xatırlamaqla tez-tez onu dəyərsiz hala salır və bu da onun tövhidinə xələl gətirir. Ona görə müəllif çoxulu and içməyi tövhid fəsilində gətirib. Və müəllif bu barədə ayə gətirir Mayda suresinin 89-cu ayəsidir. Allah subhanət hələ buyurur ki Vəhvəzü əymənəkum Andlarınızı qoruyun Andlarınızı qoruyun Yəni bu ayədən öncə Allah subhanət hələ and barəsində danışır And barəsində Deyir Andın Kəfarəsi barəsində And içmək barəsində danışır Və axırda, sonda isə Allah subhanət hələ buyurur ki Vəhvəzü əymənəkum Andınızı Qoruyun və bu da onu göstərir ki, andın başlanğıcı var, içilən, and içilən an, andın əvvəli var, içirsən, və andın ortası bir də sonu var, sonu. Və andın əvvəli dedikdə, bu, and içməkdir, and içirsən. Sonu isə əgər pozulduqda, kəfarədir, ortası isə pozulmaq sahədir. Əgər andı pozursansa, bu andın ortasında baş verir və sonda kəfhari ilə qurtarır, əgər pozularsa. Və bu da onu göstərir ki, əgər and içən şəxs hər hansı bir şeyi tərk edəcəyinə and içirsə və ya hər hansı bir şeyi edəcəyinə and içirsə, deməli bu, gələcəkdə olacaq əməllər üçündür keçmişdə olan əməllər üçün isə, and içilərsə, bu üç şey yoxdur, əvvəl, orta və axır. Məsələn, and içirsən ki, vallahi, mən, məsələn, dünən məscidə getmişdim. Bunun üçün heç bir orta yoxdur, andın pozulması və kəfvarəsi yoxdur. Çünki andın o vaxt ortası və axırı olur ki, o gələcək üçün içilən and olsun. Və belə bir sual meydana çıxır ki, əgər hər hansı bir şəxs ehtimal edir, cüman edir ki, bu şey belədir. Bu cüman etdiyi bir şey üçün, yəni, yəqinliklə bilmir, andı içə bilərmi? Və cavab odur ki, bəli, cüman etdiyi şey üçün andı içə bilər. Tünki Peyğəmbər s.ə.v o yanına bir kişi gəlir Ramazan ayında öz həyat yoldaşı ilə gün-orta vaxt əlaqədə olur. Bu Peyğəmbər s.ə.v ona əmr edir ki, 60 miskin yedizdirsin. Deyil, bacarmıram, imkansız olur. bir onda 60 gündə al-badal, oruç sutsun, 2 ayda al-badal. Deyil, bacarmıram, qoca olur. Deyil, onda bir nəfər çıxır, deyil, ya Rasulullah, mən onun əvəzindən 60 nəfər yedizdirərəm. Də o qurma verir, nəsə verir həmin e, o öz həyət yoldaşı ilə əlaqədə olan kişiyə əpar 60 nəfəri yedizdir. Və o da Allah'ı ənd etsir ki, həmin kişi ki, və Allahi mə, mə bəynə ləbətəyhə əhlü beytin əfqarın minni. Allah'a ənd olsun ki, bu mədinədə mənlən kası birisi yoxdur. Onda Peyğəmbər səhəmdir ki, onda öz ailəvi yedizdir. 60-ci. Və baxın, bu öz zəninə görə, öz cuman etdiyinə görə ki, ən çasıbı budur, andistir. Bu, yəqinlik nə deyə bilməzdir ki, ən çasıb şəxs budur. Sadədə cuman edirdi ki, çasıb budur. Odur ki, cuman etdiyim bir şey üçün, anditə biləysem, <gülüyor> şey biləysem, əgər cumanın daha çoxdursa, əgər bu zaman cuman etdiyim bir şey üçün anditdikdə, bu doğru çıxmasa, Bunun üçün kəhvarə lazımdır, ya yox? Və doğru rəydə odur ki, bunun üçün kəhvarə yoxdur. Məsələn, andı ki, misal gətirir ki, andı çirsən ki, Allaha and olsun ki, filan kəs, sabah gələcəkdir. Sən cümanın odur ki, bu sabah gəlməlidir mütləq və elə olur ki, bu zəninə görə sabah gəlmir, gələsi olmur, birisi gün gəlir və bu zaman kəfərə ehtiyaz yoxdur, kəfərə verməyə. Baxmayaraq ki, sənin andın səhv çıxdı. Və Allah s.ə.m. ayədə, Maidə surəsində dediyi ayədə andlarınızı qoruyun, burada nəq nəzərdə tutulur? Andın əvvəli nəzərdə tutulur, yəni ciddi, çoxlu andı içməyin, yoxsa ortası nəzərdət durur, andınızı yəni pozmayın, yoxsa axırı, sonu nəzərdət durur, andı pozsaz, kəfvarə verin, yoxsa bu nəzərdət durur. Və cavab odur ki, burada hər üçü nəzərdət durur. Andınızı qoruyun dedikdə, hər üçü nəzərdət durur. Ona görə də müəllif məhz ilə bu fəsildə bu mövzunu gətiribdir, bu kitabda. Və andın əvvəlini qorumaq dedikdə, əvvəli qorumaq, yəni çoxlu-çoxlu andi içməyəsən, tez-tez boş yerə andi içməyəsən. Andın ortasını qorumaq dedikdə isə, o başa düşülür ki, andi içsəniz əgər andınızı pozmayın. Əgər hər hansı bir şeyə and içirsənsə, onda andınızı poz pozmayın. Əgər insan dili öyrəşərsə, istərsə də məz and içərsə, məsələn vallahi mən bilmirəm bu niyə, yəni, bu şey məsələninin hərli niyə belədir və ya and ki, yox vallahi bu belədir. Əgər buna görə and içirsə, özü məqsəd yönlü deyil, sadəcə dili öyrəşir. Buna görə and içirsə, bu çox and içmək sayılmır. Çox and odur ki, Məqsədi yönlü, məqsədli olaraq and içəsən. Vallahi bu belədir. Kimisə inandırmaq üçün çoxlu-çoxlu and içəsən. Bu cür and içmək də olmaz. Allah subhanətə alə buyurur ki, andınızı qoruyun. Həmin ayə həmsinin buna davət edir. Və andınızı qoruyun. Ayənin ikinci mənasız odur ki, and içdikdə andınızı pozmayın. And içdikdə andınızı pozmayın. Peygəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərindən birində buyurur ki, andı pozmamaq dedişdə işte, onca onu qeyd edək ki, əgər insan and içdə nə isə bir şeyə və görsə ki, qeyrisi ondan daha əfzəldir, onda andını pozub həmin o ikinci əməli edə bilər. Daha o daha xeyirlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Hazırsan da buyurur ki, "Əgər halaf etə alə yeminin, əgər and içərsənsə və görsən ki, and içdikdən sonra o birisi əməl bundan daha xeyirlidir, onda deyir, andını çafarəni e, ver və andını poz." Və sonra o hansı xeyirli əməl isə, onu yerinə getir. Budur ki, andı pozmaq dedikdə işte burada andı Boş-boşuna pozmaq nəzərətlər. Andı boş-boşuna pozmaq qadağandır. Ancaq xeyirli bir şey üçün pozursansa ondan da xeyirli bir şey üçün, onda bu cür pozmaq caizdir. Məsələn, hər hansı bir şəxs andı çirki, Allaha andı olsun ki, filan kəsit danışdırmayacaq. Lakin o, mühəmin bir insandır. Hidri olunması qadağan olunan bir insandır. Onu hidri eləmək, danışdıramaq olmaz. Danışdırmalısan. Bu cür andı çirsən ki, əgər danışdırmayacaq vallahi, Onda sən əksinə andıbı pozmalısan. Çünki yaxşısı odur ki, ondan əvzəl xeyirləməli odur ki, andı, onu danışdırarsan. Bu zaman andını pozdurursan və kəhvarə verirsən və həmin şəxsindən danışa bilərsən. Və ya andı çıxsən ki, hər hansı bir haram işdə filan kəsə kömək eləcəm. Məsələn, bir spirtli onu filan yerdən gətirməkdə Ona kömək edəcəm. Bu zaman andı pozmaq vacibdir. Ondan xeytesi odur ki, buna kömək etməyəsən. Çünki Allah subhanətə alə buyurur ki, pis işlərdə bir-birinə kömək etməyin. Bu zaman andı pozursan, onun kəftarəsini verirsən, sonra isə ona kömək etmirsən. Əgər andın qorumağın üçüncü mənası dedik, odur ki, Andı pozduqdan sonra kəhfarə verəsən. Əgər andı pozduqdan sonra kəhfarə vermirsənsə, onda sən andını qorumamış sayılırsan. Bu da üçüncü mənasıdır. Andı pozan kimi dərhal kəhfarə vermək lazımdır. Və kəhfarə də Allah subhanət alə elə həmin ayədə qeyd edir, buyurur, Maidə sürəsinin 89-cu ayəsində elə buyurur ki, kəhfarəsi ailənizi yedizdirdiyinizin orta hesabı ilə on nəfər çasıb yedidirməkdir və ya onları cəyindirməkdir və ya bir qul azad etmək yani bu üçünlə birini edirsən bu üçünlə birini də ixtiyar sahibisən istəsən on nəfər çasıb yedidirirsən istəsən cəyindirirsən, istəsən də qul azad edə bilərsən əgər andını possan əgər bunları bacarmasan bu üçünü bacarmadıqdan sonra dördüncüye Allah subhanətə alə icazə verir Bu üçünü bacarmadıqdan sonra dördüncü əmələ icazə verir ki, əgər bunu bacarmasan, onda üç gün oru tutmalısan. Bu da gəlib ki, üç gün dal-badal oruç tutmalısan. Əgər bu cür elərsən, bu üçüncü əməl, onda andını qorumuş salırsan. Və xuləsə kasıb. On nəfər kasıb yedizdirirsən. Və xuləsə də o oldu ki, andı, qorumaq, odur ki, andın əvvəlində andıbı qoruyursan. Yəni, tez-tez, boş yerə, hər bir şeyə görə andı içmirsən. Əgər bu cür hər şeyə andı içirsə insan, onda etibardan düşür. Hər şeyə görə insan andı içməməlidir. Ortasında da andı qorumaq o deməkdir ki, artıq andı içmirsənsə, andı əməl etdikdə onu qorumalısan, yəni onu pozmursan andıbı. Oda listesində gəldi ki, nə vaxt poza bilərsən. Və sonunda da o oldu ki, əgər pozsan, andın sonunda kəfara verəsən. Əgər bu üçünə riayət etsən, andı qorunmuş sayılarsan. Və Şeyh Hüsemin burada dördüncü bir şey də əlavə edir ki, bura, bu da andı qorumaq sayılır, Allahdan qeyrisinə andı içməyəsən. Allahdan qeyrisinə çiməsən, andı içməsən, andı qorunmuş sayılırsan. Çünki Allahdan qeyrisinə andı içmək deyilə, andı içmək sayılır. Sonra müəllif hədis gətirir, Əbu Hüreyra'dan, radiyallahu anhu, revayət ki, iştim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə deyir, əl-həlifu mənfəqətun lissiləti, mənfəqətun lülkəsəbi. Uyurur ki, ant içmək, malı satmaq üçün, hər hansı bir malı satmaq üçün, Yalandan and içmək, yalandan başqa rəvayətdə gəlir, lakin burada and içmək gedir. Malı satmaq üçün and içmək qazancı məhv edir. O, qazandığın o bərəkət, pul onu məhv edir. Yalan. Yalandan and içir sənsə gər. Və and içmək dedikdə də burada, bu hədistdə yalandan and içmək gəlməli, lakin başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, şərh edir ki, malı satmaq üçün yalandan and içmək məhz. Yalandan and içmək Qazancı məhv edir, həlak edir. Lakin əgər doğrudan andı çərsə, and onda da ehtiyac varsa, doğrudan andı çərsə, bu malı heç də həlak etmir. Lakin çoxaltmamalıdır andı çməyi, malı satmaq üçün, almaq üçün andı çoxaltmamalıdır. Hamsin peygamber əsasən buyurdu ki, e, malı satmaq üçün and içirsə. Malı satmaq üçün and içmək də növləri var. Ya and içirsən həmin malın özü üçün and içirsən. Məsələn, deyirsən ki, Allah'a and olsun ki, e, bu mal məsələn Yaponyanıdır, təmizdir. Malın özünə and içir, Özü üçün and içirsən. Mal təmiz Yaponyanın malıdır. Və ya təmiz məsələn Türkiyənin paltarıdır. Qutqasıdır, bu cürə andı içirsən Malı satmaq üçün Bu cür andı içirsən Və ya malın Növü üçün andı içirsən Növü üçün Məsələn, andı içirsən ki And olsun ki, bu polatdandır Ancaq əslindən qalışı, polat deyil, dəmirdir Yumuşaq materialdır Növünə andı içirsən Və ya andı içirsən onun keyfiyyətinə görə Təmiz maldır, andı olsun ki, bu təmiz maldır Əslində, qalısə təmiz, keyfiyyətli mal deyil. Və ya, and etsin qiymətinə görə, and olsun ki, bunun maya dəyəri budur. Yəni, bu cür mala and bu cür növləri var. Və bu cür and də qadağandır, bəyənilmir. Hətta doğrudan da and bu andı çoxaltmamalıdır. Və Peyğəmbər Salasəyəm buyurdu ki, bu cür and etmək yalandan malı məhv edir. Və məhv etmək də burada iki növ ola bilər. Həm maddi, tərəfdən məhv edə bilər, həm də mənəvi tərəfdən maddi tərəfdən o cür məhv edə bilər ki, malı Allah subhanətə halə elə edər ki, yanar, yanığın düşər, o yanar və ya uğurlanar və ya onun sahibi xəstələnər, mal batıb gedər. Mənəvi tərəfdən də o cür məhv edir ki, Allah subhanət halə o malı həmin onun bərəkəti olmur. Nə qədər qazanır pul, lakin heç bir irələyiş olmur onda və bərəkəti olmur. Bu zira gəy yalandan malı satmaq üçün Allah Subhanahu malın qazancını məhv edir. Sonra ikinci bir hədis and içmək barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Səlasiyətun la yukellimuhumullah və wələ la yuzkihim və lehum azabun alim." Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, 3 sinət insan var. Ki, Allah subhanətə alə onlarla danışmayacaq, onları təmizə çıxarmayacaq və onları şiddətli bir əzab gözləyir. Üç əzab Peygamber s. bu hədisdə buyurdu. Allah subhanət alə onlarla danışmayacaqdır. Və burada danışmaq dedikdə də kələm, ərəbzə təklim deyirlər, danışmaq dedikdə həqi danışmaq başa düşülür. Həqiqətən Allah subhanət alə danışır. Və həmsinin kələm dedişdə Allahın kəlam sifatı var, yəni danışmaq. Danışmaq o deməkdir ki, sözü kiməsə işitdirəsən. Sözü kiməsə işitdirəsən. Yəni, əgər öz nəfsində deyirsən isə, başqası işitmirsə onu, bu heç də kələm adlanmır. Yəni, danışmaq adlanmır. Danışmaq adlanmır. Odur ki, Allah subhanətə alə danışmaq dedişdə, Yəni, kiməsə eşidir. Kimsə onu eşidir. Budur cür. Lakin bunun keyfiyyəti Allah subhanətə aləyə məxsusdur. Və Allah subhanətə aləyən danışmaq barəsində, danışması barəsində ixtilaf ediblər və həm bidiyyət əhli, həm əhlüsün, yəni bu ixtilaf ediblər və ən gözəl rəy də Quran-ı kərimlə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi ilə gedənlərin rəyidir ki, oradan saf əqidəni götürənlərin rəyidir ki, Allah s.ə.v-ə danışmağı həqiqi danışmaqdır və eşidilir. Lakin Allah s.ə.v-ə səsi adi məxlulqatların səsi kimi deyil. Danışmaq dedikdə o demək deyil ki, elə Allah s.ə.v-ə səsi ilə adi məxluqatların səsi kimi Allah s.ə.q. xastır. Lakin danışmaq dedikdə o deməkdir ki, Allah s.ə.q. səsini eşidir. Əgər Peyğəmbərlə danışırsa, məsələn, Musa Peyğəmbərlə Peyğəmbər, yəni Musa Peyğəmbər onun səsini eşidibdir. Danışıb da Allah s.ə.q. Həmsinin danışdıqda o ki, həriflər var, məsələn, ərəb dilində 28 hərif var, əlif, bə, tə, fə, ucudur, Hər dillərdə belə hərflər var. Yəni o hərflərlə danışıb. Çünki insan onu başa düşməsi üçün o hərflər deyilməlidir. Və hər Allah Subhanahu taala hər bir danışdığı şəxslə öz dilində, həmin şəxsin öz dilində danışır və onun başa düşdüyü hərflərlə. Başa səs Allah məxsus səsdir. Bu heç bir məxluqata aid deyildir. və bu hədisdə Peyğəmbər Səhəm buyurdu ki, Allah s.ə. danışmayacaqdır. Və hədis açı qaydını göstərək, əgər Allah s.ə. danışmağı bir sinif insandan inkar edirsə, ikinci siniflə deməli Allah s.ə. danışacaqdır. Bundan qeyri ilə ilə danışacaqdır. Deməli, bu da onu göstərir ki, Allah s.ə. danışır. Əgər birinlə danışmırsa, deməli, digər mən danışır. Ona görə də alimlər, Allah subhanətə alələnin bu ayəçi var, Allah subhanətə alələ buyurur ki, Kəllə innəhum an Rabbihim yəvmə izn lə məhcubun. Xeyr, onlarla, kafirlərlə, Allah arasında, onların rədbi arasında qiyamət günü hicab olacaqdır. Görməyəcəklər, kafirlər. Baxın, bir, bir sinifdən Allah subhanətə alələ görməyi inkar etdi. Əgər birindən inkar edirsə görməyi, Deməli ikinci görəcəkdir onu. İkinci sinif möminlər görəcəkdir. Əgər heç bir görməyəcəksə onda bu ayənin heç bir hikməti olmazdı deməkdə. Əgər heç bir görməyəcəksə onda bunun nə mənası olardı? Bu ayəni qeyd deməkdə. Həmçinin bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, Allah subhana danışmayacaqdır. Bu göstərir ki, deməli, Allah subhana və təala danışmaq sıfatı vardır. Və dan dedikdə də o demək deyil ki, Allah Subhanahu Taala insanlar kimi onun danışma orqanları var. Deyil ağız, doda. Bu elə demək deyil. Xeyr. Bu Allah'a məxsus olan danışmaqdır. Necə keyfiyyəti bizə bəlli deyildir. Adi bir dünyavi misal. Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə yer barəsində buyurur ki, yer danışa danışır. Allah Subhanahu Taala Əzizələ surəsində buyurur ki, yəni izn yuhəddis axbaraha bi an rabbuka awhalaha mas'u gün qiyamət günü yəni yer öz hekayətini söyləyəcəkdir yəni danışacaqdır yer lakin yerin ağzı dili nə bilim səs çıxan yeri kim deyə bilər ki var deməli danışmaq deyildə de, o demək deyil ki elə insan kimi olacaq insan kimi ağzı var bunun odur ki Allah subhan təala danışır dedikdə işte, Heçs o demək deyil ki, insanlar kimi onun danışan orqanları var. Bu, Allaha məxsustur. Necə? Keyfiyyəti Allaha məxsusdur. Allah subhanətə alə deyil, danışır və salam danışır. Biz buna iman gətiririk. Həmsinin Allah subhanət alə insanın dərisi barəsində buyurur ki, insanın dərisi danışacaq qəamət günü. Allah subhanət alə füssilə surəsində buyurur ki, Hətta izə mə cəuhə şəhidə aleyhim səmuhum. وَاَبْسَارُهُمْ وَاَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar, gəldikləri zaman, yəni qiyamət günü gəldikləri zaman, onların əleyhinə, onların qulaqları, gözləri, dəriləri nə ediblər? Şəhadət şah gətirəcəklər. Etdikləri əmələ görə onların əleyhinə şəhadət gətirəcəklər. Bakın, onların danışmağı necədir? Allah bilir, necə olacaqdır dəri ne də danışır? Ağzı, dili var. Gürsünüz, əgər bunu biz dərk edə bilməyirsə, Allah barəsində bu dür söyləmək düzgün deyildir. Yəni, danışmaq Allaha məxsus olan sifətdir. Allah danışır, lakin keyfiyyəti bizə bəlli deyildir. Ta, belə bir sual verə bilərlər ki, Allah subhanətə alə qiyamət günü bu insanlardan ki, qeyd edəcəyimiz insanlar ki, var, hansı insanlarla Allah subhanət halə danışmayacaq, yəmək günü, onlardan da şiddətli insanlarla, müşriklərlə, kafirlərlə danışır. Ayələr var o qədər ki, onlarla danışacaqdır. Bəs, nə üçün bunlarla danışmır? Ondan şiddətli əzab verənlərlə danışır, bunlarla danışmır. Burada məqsəd nədir? Yəni, ona görə bu hədistə, Naxşa odur ki, o, o başa düşülür ki, Allah Subhanahu taala onlarla razılıqla danışmayaqlar. Allah Subhanahu onam qəzəblə danışacaqdır. Qəzəblə danışacaqdır Allah onlarla. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu onları həmin o insanları, gedəcəyimiz insanları Allah Subhanahu təmizə çıxarmayacaqdır. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin insanları bir-bir xatırladır. Və birinci buyurur ki, Uşeymütun zənin, zinakar qoca, Allah subhanət hala onunla danışmayacaq, onu təmizə çıxarmayacaq və onu şiddətli bir əzab gözləyir. Və Uşeymüt dedikdə ərəbzə o şəxslər başa düşülür ki, artıq, yəni ki, saçı, ağ, qara artıq yarı-yarıdır. Yəni, ağ saç, qara saçı artıq, saçı armağa başlayıb. Bu dür şəxslər, şəxslər başa düşülür. Və nə üçün məhs qoca bir şəxsi Pəqəmbər səsən qeyd etdi, qocaları qeyd etdi? Çünki, hamıya bəllidir ki, qocalarda şəhvət daha az olur. Onu zinaya sövq edən əməllər daha az olur, cavanlarda isə daha çox olur. Cavanlar daha çox zinaya meyil edə bilər. Çünki onu şəhvət bu şehvet vasitəsi ilə bu cür şeylərnə aldadır. Ancaq qocaları aldadı da bilməz. Onda artıq bu cür şeylər qalmayıb. Bununla bərabər, deməli o öz istəyi ilə o günah eləyir və ona görə peyğəmbər əsasən buyurur ki, məxs elə qocaz zinakarları və Allah Subhanahu Taala şiddətli əzabla yusar eləcəkdir. Və zinada hamız məna mənasını başa düşürsünüz ki, zinanı Allah Subhanahu Taala qadağan etmişdir və ən çirkin, ən murdar əməllərdəndir. Allah Subhanahu taala İsra surəsinin 32-ci ayəsində buyurur ki: "Və İsra surəsinin 32-ci ayəsi. Zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya yaxınlaşmayın. Bu ən bəlağətli, haramın ən bəlağətli növüdür. Əgə Allah Subhanahu desə ki, haramdır bu əməl, ola bəsən insan deyir, mən etmirəm lakin yaxınlaşa bilər ona. Etmir, lakin yaxınlaşır. Lakin Allah subhanətə ələ ondan da şiddətlisini dedi ki, bu haramın daha bəlaqətli olduğunu göstərir ki, ya heç yaxınlaşmayın ona, yaxın durmayın ona. Yəni siz bir tərəfdə, o isə bir, bir tərəfdə olsun. Və zinaya yaxınlaşmayın. İnnehu kənə fəhişətən və səhə əsəbi ilə. Çünki o çox çirkin bir əməl və çox pis yoldur zina. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ikinci insanı qeyd edir. Onu bu üç əzab gözləyir. Buyur ki, ailun, mustekbirun, casib. Təkəbbürlü casıb. Təkəbbürlü edən casıb. Əlbəttə ki, bu hədis onu göstərir ki, ən çox təkəbbür edənlər varlıqlardır. O, var dövlətinə görə təkəbbürlü edir. Laçın casıbdır çasıblıq çasıblı, ola-ola, çasıb ola-ola yenə təkəbürlük edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v çasıb təkəbürü dedi. Təkəbürlük olan çasıb şəhz. Çünki bunun təkəbürlük etməyə heç bir şey yoxdur. Bununla bərabər yenə təkəbürlük edir. Bunun təkəbürlükə sövq edən bir şey yoxdur, mal dövləti, bir şey yoxdur. Yenə bununla bərabər təkəbürlük edir. Və təkəbürlük də dedikdə işte, özünü ucaq tutmaq demə Bunun da iki növü var, təkəbürlüyün iki növü var. Birinci növü, haqqa qarşı təkəbür etmək. Haqqa qarşı təkəbür edirsən və haqqı qəbul etmirsən. Hər bir haqqa qarşı təkəbür edirsən, haqqı qəbul etmirsən. ci növü isə təkəbürlüyü, məxlulqata, insanlara qarşı təkəbürlük etmək. Onları aşağı səviyyədə saymaq, onları təhqir etmək ki, mən onlardan ucayam. Bu, iki növü var. Ona görə Peyxəmbər s.ə.v hədisdə bu iki növü qeyd edir və e buyurur ki, əl-kibiru batrul haqqi və qamdun nəsi Təkəbirlük Haqqa qarşılıq bağlıqdır, yəni haqqa qarşı dişbaşlıq etmək, haqqa qarşı dişbaşlıq etmək həmsinin insanlara qarşı isə xor baxmaqdır, saymazlıq eləmək, insanlara qarşı xor, xor baxır Təkəbürlük budur. İki şeyi qeyd etdi. Haqqa qarşı dikbaş olur, qəbul etmir və insanlara qarşı isə insanlara xor baxır. Onu, onlara aşağı səviyyədə baxır. Fə yenə təkəbür dedi ki, çasıbı təkəbürlük etməyə sövq edən heç bir şey yoxdur. Buna baxmayaraq təkəbürlük edirsə, Allah subhanətə alə onu bu üç əzabla cəzalandıracaqdır. Sonra Peyğəmbər səhəm buyurur ki, Və raci olun, Cəaləlləhu bidaatə لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِعُوا إِلَّا بِيَمِينِهِ Peyğambər s.ə.m. buyur ki, Allah s.ə.v. üçüncü sinif o şəxsdir ki, Allah s.ə.v. ona mal verir və bu malı aldıqda da, sattıqda da elə and edir Yalnız and içməklə alır və yalnız and içməklə satır. Satanda da, alanda da elə and içir, daima, Bucir insan. Üçüncü sınıf insan isə budur. Yəni, hər dəfə malı satdıqda elə hər şəxsə and etsin ki, vallahi bu belədir, belədir, and etsin ki, bu qəbul etsinlər bundan, bunun malını satsınlar. Və çoxlu and etmək də hətta bu doğrudan da and etsə, malı üçün doğrudan da sadiq olsa, çoxlu and etmək bəyanilmir, düzgün deyildir. Taxi, yəni yersiz yerə çoxlu and içmək düzgün deildir. Və çünki yersiz yerə and içmək andı ucuz tutmaq deməkdir. Andı alçaq tutmaq deməkdir. Bu anda sanki dəyərsiz bir şey kimi baxmaq deməkdir. Bu da Allah Subhanahu Taala'nı sanki heçinə saymaq deməkdir. Yalanan and içirsə əgər, mal satdıqda and içirsə, həmin şəxs gör özündə nə qədər günahlar toplayır. Əgər mal alıb satdıqda, yalandan andı içirsə, gör nə qədər cünahlar toplayır. Birinci, andı dəyərsiz edir. Yalandan andı içirsə, andı həsinə sayır. Allah andı içməyi dəyərsiz sayır. Andını qorumamış sadır. İkinci, yalan edir. Yalan əmər edir, yalanan andı içir. Bu, yalan etdiyinə görə də, bu, cünahdır. Üçüncüsü, haqqsız yerə, batil yerə, batilcəsinə Mal yeyir. Yalanla andı batil yolla qazanır və batil mal yeyir. <gülüyor> və dördüncüsü onun içdiyi and yalandır. Andın məhsüzü yalandır və yalan andı barəsində də Peyğəmbər səhəm buyurur ki, Mən hələf alə yəminin huv fiyhə fəcirun yəqtətə bihi məl imriin muslimin ləqəyəlləh və huv aləyhə qədbənun. Kim? Bir işdə işte cünahkar olduğu bir halda yəni yalan olduğu bir halda bir müsəlmanın malını mənimsəmək üçün and içərsə yəni yalandan, hər hansı bir müsəlmanın malını mənimsəmək üçün and içərsə qiyamət günü Allah onunla qəzəbli halda görüşəcəkdir. Qiyamət günü Allahla qarşılacaqda Allah subhanta onunla qəzəbli halda olacaqdır. Donyosda yalandan and içmək haramdır. Və müəllif bu hədisi ona görə gətirdi ki, bu fəsildə, hədisin sonunda onu göstərir, sonunda onu göstərir ki, daima çoxlu tez-tez and içmək bəyənilmir, qadağandır. Həmin şəxsi şiddətlə azab gözləyir. Və sonra da müəllif başqa bir hədis gətirir. İmran İbn Hüseynlə r.əvayət olan hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Xeyr-ü ümməti qarnı xumma alləzina yəluməhum xumma alləzina yəlunəhum ümmətimin ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşayanlardır. Ümmətimin ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşayanlardır. Sonra isə onlardan sonra onların ardı ilə gələnlər, ondan sonra da onların ardı, ardı ilə gələnlərdir. Və ümmətimin ən xeyirlisi dedikdə, başqa hədislər bunu izah edir. Başqa rəvatləri də gəlmişdir ki, xayrun nəsi qarnı, insanların ən xeyirlisi mənim Mənim əsrimdə yaşayanlar var. Ümmətim dedikdə, yəni bütün insanların, bütün insanlardan Adəm Peyğəmbərdən indiyənə qədər ən yaxşı devir, ən yaxşı əsir o əsr ki, Peyğəmbər s.ə.vəm əsr olub. Ən yaxşı insanlar o əsirdə yaşayıbdır. Və bu hədis də göstərir ki, hədisi onu göstərir ki, hətta Peyğəmbər s. S. s.əhabələri İsa Peyğəmbərin həvarilərindən Musa Peyğəmbərin o 70 nəfər ki, var idi, seçmişdi, onlardan da əvzəlidir. Çünki Peyğəmbər səhələ buyurdu ki, insanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşayanlardır. Və sonra onlardan sonra gələnlər, daha sonra isə onlardan sonra gələn insanlardır. Və sonra Peyğəmbər səhələ buyurur ki, Summə innə bə'dəkum, qovmun. Sonra, sizdən sonra, bu üç nəsildən sonra, üç əsrdən sonra elə bir qövm gələcəkdir ki, yeşhədunə və lə yəstəşhədunə Onlardan şahidlik istənilmədiyi bir halda şahidlik verəcəklər. Tələb olunmur, onlardan şahid olun, nəyəsə, başın şahid olacaqlar, şahidlik verəcəklər. Və yəxununə və lə yuqtəmənunə və əmçin onlar xəyanət edərlər və onlara ehtimad olunmaz o düşək olaraq ehtimad olunmayacaqdır yani üçüncü, dördüncü nəsil o nəsil olacaqdır ki onlar xəyanət edəcəklər onlara ehtimad edilməyəcəkdir və xəyanət də sonra Pəgəmbər səhəsindən buyurur ki və yənzirunə və lə yufunə onlar nəzir deyəcəklər lakin nəzlərlərinə müxalif olacaqlar. vəfa etməyəcəklər, onu yerinə yetirməyəcəklər və yazharu fihimus siman. Və onlar arasında köklük yayılacaqdır, çoxalacaq, üzə çıxacaqdır. Və peyğəmbər sallallahu alayhi vəsə başqa bir rivayət də gəlir ki, başqa bir rivayətə gəlir ki, həminsinin and içilməsi tələb olunmadığı bir halda and içəcəklər onlar. Heç bundan tələb eləmir ki, and iç. Lakin boş boşuna and içəcəklər. Hədisi izah edək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, onlar xəyanət edəcəklər, həmin bir nəsil gələcək, onlar xəyanət edəcəklər və həmin o nəsilə ehtimad olunmayacaq. O qədər xəyanətkar olacaqlar ki, onlara ehtimad edilməyəcəkdir. Və xəyanət də dedikdə, hilə başa düşülür, fırıldaq başa düşülür. Və xəyanətin heç bir halal bir yolu yoxdur. Xəyanət ümumiyyətlə hər bir cəhətdən haramdır, hə xəyanət etmək. Lakin hilə dedikdə isə hilənin caiz növü var. Düşmənə qarşı, yəni hiləyə qarşı hilə etmək caizdir. Xəyanətlə hilənin fərqi ondadır. Xəyanət ümumiyyətlə haramdır, hilənin isə bir hissəsi caizdir. Hilə qurmaq. Ka kafirlərə qarşı, düşmənlərə qarşı Hilə qurmaq, onların hilələrinə qarşı. Allah s.ə. deyilə, onların hilələrinə qarşı hilə qurur. Allah s.ə. buyurur, Yəmkuruna və yəmkurullah və Allah xayrul məkrim. Onlar hilə qururlar, Allah da onlara qarşı hilə qurur. Allah ən yaxşı hilə qurandır. Lakin xəyanət barəsində Allah s.ə. belə bir şey qeyd eləmir. Xəyanət barəsində Allah s.ə. buyurur ki, Vən yuridu xiyanətikə, Fəqəd xanullahə min qabluh, Pəqəmbər s.ə.və buyurur ki, əgər əsirlər, əsir tutduqda əsirlər sənə, sənə xəyanət etmək istəsələr, müəyyis olma. <feyles> Axı, onlar bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər <feyles> və o müminlərə, yəni Allah s.ə.v. müminlərə, Allah s.ə.v. onların öhdəsindən gəlməyə inkan verdi. onların öhdəsindən gəlməyə inkan verdi. Bax, demədi ki, xəyanət etdilər, Allah da onlara qarşı xəyanət etdi. Bazım olsaydı, xəyanətə Allah deyərdir. Deməli, xəyanətə qarşı hətta xəyanət etmək olmaz. Və həmin qövüm xəyanət edəcəklər. Və onlara ehtimad olunmayacaqdır. Və nəzir verəcəklər, deyəcəklər, nəzirlərini yerinə yetirməyəcəklər. Və nəzir də cür deyilir nəzir insanla bağlı ola bilər hər hansı bir insanla bağlı olar, nəzirin tərifi imniyyətli odur ki, nəzirin tərifi odur ki insan özünə hər hansı bir şeyi vacib etsin hər hansı bir şeyi halal bir şeyi vacib etsin özünə lazım bilsin ki, bunu mütləq edəcəkdir və bu nəzir də insanla da bağlı ola bilər, Allahla da bağlı olar, yəni, insanla bağlı olduqda bu əhd adlanır, söz vermək əhd adlanır, məsələn insana deyirsən ki e, mən sənə falan şey verəcəm bunu özünə vacib bildin ki ona verəcəksə mükləd bu nəzirdir sanki, insanla sənin alanda nəzirdir Və bu, bu, bu, nəzir, bu cür nəzirə də adi dildə əhd bağlamaq deyirlər, əhd söz vermək, bu cür şey deyirlər Allahla bağlı olarsa elə bu nəzir adlanır əsl öz adı nəzir adlanır Və bu da ibadətdir, məsələn, Allah s.ə.və nəzir edirsən ki, qurban kəsəcək və ya oruc tutacaqdır, bu cür nəzir etdikdə bunu yerinə yetirmək vacibdir və bu hədistə də hər ikisi nəzərdə tutulur. Elə insanlar gələcəkdir, Peygamber s.ə.və, yəni bu cür nəzirlər deyəcəklər, həm insanla bağlı olan, həm də Allahla bağlı olan lakin nəzirlərini yerinə yetirməyəcəklər və bu da münafiqlərin əlamətlərindəndir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v hələ bunu o üç nəsrdən sonra gələn insanların haqqında deyirsə, görə 14 əsir sonra insanların halı necə olacaq? Getdikcə, daha da günaha getəcəklər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, hədisdə və onlar arasında köklük yayılacaqdır, köçəlmə Onlar arasında köklü meydana çıxacaqdır və bu hədis burası baraca problem ola bilər ki, bəs köklü insanın öz əlində deyil insan var, yeyir ilə dərhal kökəlir bəs necə, nə deməkdir bu burada o deməkdir ki o nəzərdə tutulur ki onların, o cür insanların əsəs məqsədi köklüyə aparıb çıxaran, köklüyə gətirib çıxaran səbəblər olacaqdır köklüyə də gətirib çıxaran nədir yemək, içmək keyf eləmək, uzanmaq, yatmaq, budur şeylər. Deməli, onların əsas məqsədləri dünya malı olacaqdır. Sonra başqa bir hədis İbn-i hədisidir. Yenə İbn-i Məsud r.ə. buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, insanların ən xeyirlisi bu hədisdə insanlar barəsində gəldi. İnsanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə olanlardır. Sonra onlardan sonra gələnlər, daha sonra isə onlardan sonra gələnlər. Va sonra da elə bir gövm gələcəkdir ki, elə bir göm gələcəkdir ki, onların onlardan birinin şahidliyi andını <coughs> andısa şahidliyini qəbul edəcəktir. Baxın, şahidliyi andını andısa şahidliyini qəbul edəcəkdir, şahadətini qəbul qəbul edəcəkdir. Və bu hədisin belə nanasında heç başa düşünmür. Lakin izahı odur ki burada iki şey nəzərdə atla bilər. Yəni elə bir şey olacaqdır, elə bir vaxt olacaqdır ki insanlar arasında etibarsızlıq artacaqdır. Və onlar yalnız bir-birinə and içməkdə inanacaqlar. Və andsız olaraq şahidlik etməyəcəklər and gətirmədən şahidlik etməyəcəklər şahidlik edəndə and içəcəklər daimə ilə və hərdən şəhadət gətirib sonra and içəcəklər hərdən də and içib sonra nəyəsə şahidlik, şahidlik edəcəklər belə də olacaq, belə də olacaqdır və həmsinin başqa bir mənası da odur ki insanlar anda laqeyd yanaşacaqlar anda qarşı laqeyd yanaşacaqlar heç andıçmaş onların vəzlərini olmayacaqdır. Heç andıçmaya belə fikir verməyəcəklər. Və onlar onlara görə elə andıçmağı şahadət gətirmək eyni səviyyədə olacaqdır. Andistin və ya söz dediyin eyni şeydə o səviyyədə olacaqlar. Onda heç məhəl verməyəcəklər. Və bu cür izah olunur. Və Peyğəmbər sallallahu dedi ki, sonra gövüm gələcək ki, Yəni, onlar bu cür sifətə malik olacaqlar və bu da onu göstərir ki, bütün insanlar o sifətə malik olmayacaqlar. Çünki hədisin əvvəlində buyurur ki, insanların ən xeyrisi mənim ümmətimdir, mənim əsrində yaşayanlardır. İnsanları qeyd etdi, axırda isə qövmü qeyd etdi, xüsusi bir qövmü. Bu da onu göstərir ki, bütün insanlar belə olmayacaqlar, onların içində yaxışları da olacaqdır. Çünki, Hətta biz onların tabiynlərin dövrünə də baxsaq, görərik ki, tabiynlərin, yəni sahabələrdən sonra gələn sahabələrin ardıcıları, ardıcıları bir də onların ardıcıları, tabiynlər bir də ətbəud tabiyn deyilər onlara. Ətbəud tabiynlər elə onların içində eləri var idi ki, hətta tabiynlərdən də əfzələyirlər, həmçinin tabiynlər içində, çərisində. Yəni elimli təbiinlər var idi ki, bəzi sahabelərdən elimli idilər. Əfzal demir, çünki əfzal ola bilərlər. Lakin elimdə bəzi sahabelərdən ilə təbiinlər var idi ki, elimli idilər. Çox şey bilirlər. Çünki daima sahab elimli sahabelərlə Bu da onu göstərir ki, yəni, həmin dövrdə bəzi insanlarda belə şeylər olacaqlar. Olacaqdır. Sonra müəllif sonda İbrahimə nəqayən Sözünü getirir, bu da tabiindir, məşhur tabinlərdəndir, fiqh alimlərindəndir, əni yani sahabələrin <gülüyor> tələbələrindəndir. O deyir ki, kən yadribunənə aləşşəhədəti vəl-əhdi və, və nəhnü sığarın. Biz deyir, balaza olduk da, uşaq olduk da, bizi deyir, şahidliyə görə, nəyəsə bir şahidliyə etdiyimizə görə və əhdimizə görə vurardılar. <gülüyor> Nə deməkdir bu? Yəni, biz yalandan nəyəsə şahidlik etdikdə, uşaqdır hələ, yalandan nəyəsə şahidlik etdir ki, belədir və ya əhdimizi pozduqda, söz veri yerini bizi döyərdilər, vurardı. Yəni, vurardır dedikdə, burada yəni ixtiyar sahibləri, atası, anası, valiyinləri, kim ixtiyar sahibidirsə, onlar vurardı. Və bu da onu göstərir ki, bu cür əməli hətta onların dövründə uşaqlara belə tərbiyələndirirdilər. Əhd etdikdə əh, nə? Vəfa olsun, andı iştə andını yerinə yetirsin və ya şahidlik etdikdə doğru şahillik etsin, yalanan şahillik etməsin. Bu hədis onu göstərir ki, uşaqları tərbiə eləmək üçün hətta uşaqları vura bilərsən, lakin necə onu izah edəcəyik. Bu fəsildə faydalar bəlli oldu, bizə bəli, bəzi faydalar bəlli oldu faydalardan birincisi odur ki, andı qorumalıdır insan. İstər əvvəlində, istər ortasında, istər də sonunda andını mütləq hər üç halda qorumalıdır. Və həmsinin bəlli oldu ki, nə isə satmaq üçün yalanan andı insan, əksinə onun qazancını Allah subhanı tə halə məhvidir. Həmsinin yalnız elə andı içməklə alıb satışına məşğul olarsa insan, onu şiddətli bir əzab gözləyir. E, faydalardan bir də oldu ki, əgər insanı harama sövk edən bir şey az olarsa, nə qədər az olarsa, o qədər o haramı etdikcə, daha böyük günah etmiş saydır. İnsanı harama sövk edən şey, məsələn qocada onu zinaya sövk edən şey yoxdur, azdır. O, elə, hamın haramı etdikdə, o qədər daha da böyük günah etmiş sayılır nə qədər harama sövk edən şey az olduğu zaman haram iş görərsə insan o qədər günaha daha böyük olar və son faydalardan biri də odur ki andiçilmək ehtiyac olmadığı halda ehtiyac duyulmadığı bir halda andiçmək bəyanilmir, olmaz əgər ehtiyac yoxdursa onda andiçmirsən Vaçin bəz hallarda belə şeylər olur ki, ehtiyac olmadan bu istisnadı and içə bilərsən. Bu mütləq olaraq deyilmir. Bəz hallarda ehtiyac olmasa da belə, yo çox şərti ilə and içə bilərsən. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, müəyyən bir hallarda heç kim ondan and içməyi tələb etmədi və Peyğəmbər əsasən and içdi. Allah Subhanahu taala hətta Peyğəmbər sallallahu əmr idi ki, and içsin. Heç and içilməsi vacib olmayan bir yerdə. Allah subhanətə alə Yunus surə üç yerdə Peyğəmbər s.ə.və and içməyi əmr edir. Və üçündə də Allaha and içməyi əmr edir. Bu da onu göstərir ki, and içəndə yalnız Allaha and içirsən. Lazım olsa da Allah subhanətə alə əmr edər ki, Allah'tan qeyrisinə and için. Birinci ayə Yunus surəsinin əli üçüncü ayəsidir. Allah subhanətə alə əmr edərək buyurur ki, Yəstənbiunəkə əhəqqun huvə Qul-i varabbi Səndən o əzabın, yəni qiyamət gününün o əzab olacaq insanlara kafirlər, onun doğruluğunu soruşacaqlar. Doğrudur mu? deyə xəbər alacaqlar səndən. O, o doğrudur mu? Belə bir şey olacaq. Peyğəmbər s.ə.və əmr edir ki, deyir ki, bəli, and olsun Rəbbimə. Bəli, and olsun Rəbbimə. Allah s.ə.və əmr edir ki, andıq. Heç and də ehtiyac yox idi. Yəni, bəzi hallarda belə and içməyə olar. Həmsin Tağabun suresinin 7-ci ayəsində Allah subhanətə alə buyurur ki, Zəamələziyinə kəfəru əllən yub'asu qul bələ və rabbi lətub'asunna Kafir olanlar iddia edirlər ki, qiyamət üçün dirilməyəcəklər. Və Allah subhanətə deyir ki, de, əşqsinə, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq diriləcəksiniz ondu İsmail amr etti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin Sebe surəsinin ayəsində. Allahu Subhanu Teala buyurur ki: "Və qala ləzîna kəfəru: Lə tətînə s-sâa." dedilər ki: Qiyamət saatı bize gəlməyəcəkdir. Bizim üçün olmayacaq. Qiyamət saatı bize gəlməyəcək. Qul bələ ve rabbi lə tətîyənəkum." Dey ki: Əksinə, Rəbbimə and olsun ki O, sizə gələcəkdir. Yəni, qəmət sadıq. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v məşhur hədistdir. Bəni məxsum qəbiləsindən bir dənə qadın uğurluq edir və sahabələr fikirlər ki, bu qəbilə, yəni əzəmətli qəbilədir. Bunlara qarşı belə şey eləmək olmaz. Onun əlini kəsmək düzgün çıxmır. Kidə Peyğəmbər s.a.və deyək ki, bəlkə bunu bağışlasın. Onun üçün bu hökmüyü icra eləməsin. Və gedirlər Peyğəmbər s.ə.vən yanına fikirək kimi göndərsinlər və zeydi göndərirlər, o da gedir Peyğəmbər s.ə.və şəfayətçi olmaq sədikdə i̇şte Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənir və hissənir, and içir Allaha, and içir ki وَاَيْمُ اللَّهِ لَوَاَنَّ فَاطِيمَةِ بِنْدِ مُحَمَّدٍ سَرَقَدْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا And içir, hansı ki onlardan Peyğəmbər s.ə.və and içməsi tələb olunmurdu And iç Allah'a and olsun ki, hətta Məhəmmədin qızı Fatimə belə oğurluq etsəydi, onun əlini kəsərdim. Onun əlini kəsərdim. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm and tələb olmadıq yerdə and Bu da onu göstərir ki, bəzi hallarda and içə bilərsən. Əgər and tələb olunmasa da belə. Lakin bunu çox atmaq, olmaz. Həbsin faydalardan biri odur ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və s almanları çatdırdı ki, ən xeyirli əsrdə yaşayan insanlar Peyğəmbər Salsəyəm əsrində yaşayan insanlar idi. Sonra isə ondan sonra gələn insanlar, sonra isə ondan sonra gələn əsir Və həmçinin Peyğəmbər Salsəyəm qeyd etməsi ki, bu əsrlərdən sonra nə hadisələr baş verəcək? Bu da fayda idi. Həmçinin faydalardan biri də o oldu ki, sonuncu fayda sələf Yəni bizim əvvəlki nəsillərimiz, doğru yoldan olan nəsillərimiz, sahabelər, onların ardınca gedənlər onlar öz uşaqlarını şahidlik verməkdə, əhdə, əhdəlerine vəfa göstərmədikdə bu cür şeylərdə tərbiyə üçün vururdular uşaqlarına. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in üslubudur. Peyğəmbər sallallahu bu cür sahabeləri bu şeyə yönəltmişdir ki, rəcilərindən birində ilk Peyğəmbər sallallahu Əgər 10 yaşına çatdıqdan sonra namaz qılmarsa, uşaq namaz qılmırsa, onda vurmaq vasitəsilə onu tərbiyə olunur, döymək vasitəsilə tərbiyə olunur bu. Lakin bunun da şərtləri var, döyməyin də şərtləri var və biri odur ki, döyməyin biri odur ki, əgər uşağı döydükdə, o başa düşsə ki, bu nə üçün döylür, onda vura bilərsən. Əgər elə deyirsən, heç nə başa düşmür. Onda bu dırşəratı döymək heç əhəmiyyəti yoxdur. Vurmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər başa düşəcəksə ki, nə üçündür bu döymək və bir o mərəy etməsin, onda vura bilərsən. Bu birinci şərt. 2-ci şərt də odur ki, onu yalnız ixtiyar sahibi vura bilər. Yoldan keçən elə kiminsə şağını vurmur isənsə kimin ixtiyarı varsa o vura bilər. Ata, ana, kimsə ixtiyarı çatırsa, o vura bilər. İkinci şərt budur. 3-cü şərt odur ki, vurduqda həddi aşmayasən gərək. Həddi aşmamaq, yəni həm keyfiyyətdə də ola bilər. Məsə, vurmursan ki, nəsə bir yerə toxunsun. Və ya cəmiyyətdə nə qədər istəsən vurmursan və növündə vurmağın növündə. Təbi ilə vurub uşaq kisara düşür. Və ya vurulan yerdə məs. Üzünə vurur, üzə də vurmaq haramdır. Bu cür həddləri aşmamaq şərti ilə vurmaq olar tərbiyə et, etdirdişdə. Et işte. Həmçinin 4-cü şərt odur ki, uşağın o etdiyi əməl hansısa bir əməl edir, vurulmağa layiqdir. Taş edib bir əməl edir, heç vurmaq ehtiyacı yoxdur. Bu əmələ görə uşaq vururlar. Ya etdiyi əməl vurulmağa layiq olsun bu əməl. Həmçinin 5-ci şərt odur ki, uşağı vurduqda o tərbiyə məqsədinlə olsun. İntiqam məqsədindən yox. İntiqam ola mənim onda tərbiyə məqsədinlə olsun. Əz, bu cür şərtlər olduqdan sonra tərbiyə üçün uşağı vura bilərs. Bu cür faydalar. Və subhanakəllahumma bihamdikə və əşhedə an la ilaha